Olá, muito bom dia. Temos do outro lado da linha, comandante Pinto, da Corporação de Bombeiros Voluntários de Lagarço da Beira. Perguntava-lhe, a esta altura, o que é que aconteceu, nomeadamente no dia de ontem, se não me engano. Sim, ontem, por volta das 11 horas da manhã, uma moça de cor nossa teve um despisto mesmo à chegada ao sul do qual resultaram danos materiais resultados no veículo, naturalmente, apenas um tripulante com o ferimento Por precaução foi a urgência do surto. E ele impôs o combate, mas, por exemplo, nada, de dois nada se verificou. Por isso, apenas a precaução, se dirigia ao centro nada mais. O que terá estado na origem deste acidente será um, no que diz respeito ao piso? Sim, a origem do acidente, para já havia muito óleo na via que vinha de cima da, da rotunda, naturalmente, havia de cima e umas espécie que havia ali na, nessa subida mesmo, em frente àquela escola que há. O carro assim que passou por cima das três tampas eh, perdeu a aderência e com o óleo de cima não, não conseguiu não evitar o susto da não imposta.